פרק ל"ה לדוד, ריבה אדוני את יריבי, לחם את לוחמי, החזק מגן וצינה וקומה בעזרתי, והרק חנית וסגור לקראת רודפי, אמור לנפשי, ישועתך אני. יבושו ויקלמו, מבקשי נפשי, ייסוגו אחור ויחפרו, חושבי רעתי. יהיו כמוץ לפני רוח, ומלאך אדוני דוחה. יהי דרכם חושך וחלקלקות, ומלאך אדוני רודפם. כי חינם תמנו לי שחת רשתם, חינם חפרו לנפשי. תבואהו שואה לא ידע, ורשתו אשר תמן תלכדו, בשואה ייפול בה. בנפשי תגיל בה' תסיס בישועתו. כל עצמותי תאמרנה, אדוני מי מציל עני מחזק ממנו, ועני ואביון מגוזלו. יקומון עדי חמס, אשר לא ידעתי, ישאלוני. ישלמוני רעה תחת טובה, שחול לנפשי. ואני, בה כלותם, לבושי שק, עיני טבע צום נפשי, ותפילתי על חי כי תשוב. כרע כאח לי התהלכתי, כאבל אם קודר שחותי. ובצלעי שמחו ונאספו, נאספו עלי נכים ולא ידעתי, קרעו ולא דמו. בכנפי לעגי מעוג חרוק עלי שינימו. אדוני, כמה תראה השיבה נפשי משועיהם מכפירים יחידתי. עודך בקהל רב, בעם עצום אהל ללקע. אל יסמכו לי אויבי שקר, שונאי חינם יקרצו עין, כי לא שלום ידברו, ועל רגעי ארץ דברי מרמות יחשובון, וירחיבו עלי פיהם, אמרו האח האח, רעתה עיננו. ראית, אדוני, אל תחרש, אדוני, אל תרחק ממני. האירה והקיצה למשפטי, אלוהי ואדוני לריבי. שופטני כצדקך, אדוני אלוהי, ואל יסמכו לי. אל יאמרו ולבם, האח נפשנו, אל יאמרו, בלענוהו. יבושו ויחפרו יחדיו, שמחי רעתי, ילבשו בושת וכלימה, המגדילים עלי. ירונו וישמחו, חפצי צדקי, ויאמרו תמיד, יגדל אדוני, החפץ שלום עבדו, ולשוני תהגה צדקך, כל היום תהילתך.